Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. İnna fatahna Həqiqətən biz sənə aydın bir qələbə verdik ki li yuğfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma Allah sənin evvelki və sonrakı günahlarını bağışlasın. Sənə olan nimetini tamamlasın. Seni düz yola yönetsin. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَز۪يزًا وَاللَّهِ سَنَا بَيُكْ بِرْ قَلَبَ اِلَى كُمَيْتِ هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların qəlbine rahatlıq göndərən O'dur, göylərin və yerin orduları Allahındır, Allah biləndir, müdriktir. Liyudkhiləlmü'minəni vəlmü'minəti cənnətin təcri min təhtihələnhəru xalidiyna fiyhə xalidiyna fiyhə və yükaffirə anhum seyyətihim və kâna thəlikə əndə Allah fəvzən Bu ona göredi ki Allah Mömin kişiləri və mömin qadınları içində əbədi qalacaqları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil etsin və onların günahlarından keçsin. Bu, Allah yanında böyük müvəbbəqiyyətdir. وَيُعَدِّبَ الْمُنَافِقينَ وَْمُنَافِ قاتِ وَالْمُشِْكينَ وَْمُشِْكَاتِ الظَِّّينَ بِاللهِ ظَننَّ السَّو عَلَيهِمْ, دائرة السوء وغضب الله عليهم وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Hem də ona görədir ki, Allah özü barəsində pis fikirdə olan münafik kişi və münafik kadınlara, müşrik kişi və müşrik kadınlara əzab versin. Onların pis niyyəti özlərini belaya salsın. Allah'ın onlara gazabı tutmuşdur. Allah onları lanetlemiş ve onlar için cehennem hazırlamıştır. Ora ne pis dönüş yeridir. Velillahi junudus semawati vel ard ve kana Allahu azizan hakima Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah qüdrətlidir. Müdrikdir. İnna arsalnaka Həqiqətən biz səni şahid, müjdəçi və xəbərdarlıq edən elçi kimi göndərmişik. Biz belə etdik ki, siz Allaha və O'nun elçisinə iman gətirəsiniz, O'na kömək edəsiniz, O'nun hörmətini saxlayasınız və gecə gündüz Allahı tərifləyəsiniz.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 Sənə beyyət edənlər Allaha beyyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Kim əhdini pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim də Allahla bağladığı əhdinə sadiq qalsa, Allah ona böyük mükafat verər.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 Qul fə mən yemliku ləkum minəllahi şeyən in əradə bikum darran əv əradə bikum nəf'ə, bəl kənəlləhu bimə tə'məlunə xabirə. Geri qalan bədəbilər sənə, var dövlətimiz və ailələrimiz bizi döyüşə getməkdən yayındırdı. Allahdan bizim üçün bağışlanma dilə diyəcəklər. Onlar qəlbində olmayanları dilləri ilə deyirlər. De ki, əgər Allah sizə bir zərər yetirmək və ya bir xeyir vermək istəsə, onun edəcəyi işin qarşısını kim ala bilər? Xeyir! Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Bəl zanəntum əlləyin Qalibəl rəsulü vəlmü'minunə ilə ahlihəm əbədən və ziyyynə zəlikə fī qlubikum və ziyyynə zəlikə fī qlubikum və zənəntum vannəs səw'i və kuntum qawman būra Doğrusu Peyğəmbər və möminlər heç vaxt öz ailələrinə qayıtmayacaqlar. Bu, şeytan tərəfindən qəlbinizdə bəzədilmişdi. Siz, pis fikrə düşüb, məhvə-məhcum adamlar oldunuz. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا Kim Allah'a və O'nun elçisine iman getirməzse, bilsin ki, biz kafirlər üçün ot hazırlamışıq. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Və kənəlləhu qafuran rəhimən Göylərin və yerin hökmüranlığı Allaha məxsusdur O, istədiyini bağışlayır, istədiyinə də əzab verir Allah bağışlayandır, rəhimlidir. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ Fəsəyəqulunə bəl təxsüdunəna, bəl kənulə yəfqahunə illə qalilə. Siz qənimətləri götürməyə getdiyiniz zaman səfərdən geri qalanlar, qoyun biz də sizin arxanıcça gələk, deyəcəklər. Onlar Allahın sözünü dəyişdirmək istəyirlər. De ki, Siz heç vaxt bizim arxamızca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən sizin üçün belə demişdir. Onlar, xeyr, siz bizə həsəd aparırsınız deyəcəklər. Əksinə, onlar çox az anlayanlardır.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 Və intə təvelləu kəmə təvelləytum min qablu yuqəzzibkum azəbən əlimə Geri qalan bədəvlərə də ki, siz çox qüvvətli bir tafiə qarşı döyüşməyə çağırılacaqsınız. Siz ya onlarla döyüşəcəksiniz, ya da onlar müsəlman olacaqlar. Əgər itayət etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox əgər daha əvvəl üz döndərdiyiniz kimi üz döndərsəniz, o sizə ağrılı acılı bir əzab verər. Laysa alal a'ma haracun və la alal وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ döyüşə getməməkdə kora, çolağa bir də xəstiyə günah yoxdur Kim Allaha və onun elçisinə itayət etsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Kim də üz döndərsə, ona ağrılı-acılı bir əzab verər. Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim fa wa athabahum fathan qariba Mu'minlar Hudeybeyya'da ağaç altında sənə bey'at edərken, Allah onlardan razı qaldı. Allah onların qəlbində olanı bildi. Onlara mənəvi rahatlıq nazil etdi və onları yaxın bir zəfərlə mükafatlandırdı. Wa manan makthiratan ya'khudunha və kana Allahu 'azizan hakima Üstəlik alacaqları çoxlu qənimətə də müvəffəq etdi. Allah qüdrətlidir müdrikdir va'adakumullahu maganim kaseeratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiy an-nasi ankum wa litakuna ayatan lilmu'mineen Allah sizə götürəcəyiniz çoxsaylı qənimətlər vəd etdi. O, bunları sizə tezliklə verdi və insanların əllərini sizdən çəkdi ki, bu, möminlərə bir ibrət olsun və sizi doğru yola yönətsin. وَاُخْرَا لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا Və kənəllahu kulli şeyin qadira. Ələ keçirə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də vardır. Artıq Allah onları əhatə etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Əgər kâfirlər sizinlə vuruşsalar Mütlək arhıya dönüp qaçarlar Sonra da onlar özlərini ne bir himaye dar Ne de bir yardımcı taparlar Sün Təvəlləhilləti qəd xalat min qabil və lən təcidə lisnəllahi təbdiila Allahım əzəldən müəyyənləşdirdiyi qayda belədir. Sən Allahın qoyduğu qaydalarda heç vaxt bir dəyişiklik tapa bilməzsən. و هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون onların üzerinde qələbə çalmağa müvəffəq etdikdən sonra Məkkə vadisində onların əlini sizdən Sizin de elinizi onlardan çeken odur. Allah sizin ne ettiklerinizi görendir. Hümul lezîne keferu ve saddukum anil mescidil harami vel hediyə ma'kufan en yəbelüğə mehilləh. Ve ricalun mu'minun ve nisəun مِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَاؤُهُمْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَاؤُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يشاء Lau tazeylu O kafirlər sizi Məscidül Hərama buraxmayan və qurbanlıq heyvanlarını qurbanğağa gedib çatmağa qoymayan kimsələrdir. Əgər Məkkədə tanımadığınız mömin kişiləri və mömin qadınları bilmədən tapdalayıb əzmək və onların ucbatından günaha batmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmasaydınız, Allah ora zorla girməyinizə izin verərdi. Lakin Allah istədiyini öz mərhəmətinə qoğuşdursun deyə buna izin vermədi. Əgər onlar bir-birindən seçilsəydilər, biz onlardan kafir olanlara ağrılı-acılı bir əzab verərdik.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 Və kənəllahu bi kulli şeyin alim. Kafirler öz qəlbində təkəbbürlüyə, cahillik lovğalığına qapıldıqları zaman Allah öz elçisinə və möminlərə mənəvi rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Onların buna daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər Allah hər şey bilir Laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bilhaqq Latudkhulunna al-masjida al-harama in aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min Allah öz elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa Siz əminamanlıqla başlarınızı qırxdırmış, bəzilərinizdə saçlarını qısaltmış halda və qorxmadan Məscud-ül Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan qabaq sizə yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir. hüvəl <Sessizlik> arsala wa suluhum İslamı bütün dinlərdən üstün etsin diyə öz elçisini hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən odur. Şahid kimi Allah kifayətdir. Muhammadun rəsulullah Wəl-ləzən mə'ə həşiddə ələl-kuffər rəhmək bəynəhəm Təra həm rəkə əl-əsədə yəbətəğون fəضlə minə سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُم فِيإِن جلكَ زَرعٍ أَخْرَجَ شَطؤهُ فَآزَرَهُ فَسْتَلظَ فَسْتَوى على سُطِهِ يُعجِب الزّر اللَّ عَ يَغظَ Və ədəlləhü alləziyinə əmənun və əmilu s-salihəti və əcərən azimə. Mühəmməd Allahın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rücu edən, səcdiyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diliyən görərsən, əlamətləri isə üzlərində olan səcdə izidir. Bu, onların tövratdakı vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsv olunurlar ki, bu əkin cücərtisini üzə çıxarıb, onu qüvvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb, Gövdəsi üstündə şax duraraq əkinçiləri heyran etmişdir. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəvləndirsin. Allah onlardan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir.